Men är det inte en del av en religion att hata judar, svarta och andra färgade människor? Sant, men om du älskar och vill försvara de du älskar, din egen familj, din egna vita rost, då kommer hat för dina fiender naturligt och är oundvikligt. Kärlek och hat är två sidor av samma mynt. Bara en hycklare och en lögnare skulle gå ut i strid mot hans fiender för kunnande kärlek.